Mfaham, mbembe mbe aliempiga mjerumani. Mbeligiji haka muenzi kwa kueka bicha yake kunye noti. Muandaaji ni Dennis Impagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Anaitua Mikel Mbavundogo marufu kama Mbavmoya. Hamizaliwa katika arithi ya wabembe. Asili ya wabembe ni Kongo inga wawau wanasema asili yao ni Israel. Walingia Kongo kutokia Israel mwaka miatano baada ya Kristo. Wanajita uzawakalebuhi yule mtumewusi anezungumziwa kunji Biblia. Kalebuhu alitoka katika uzawwa yetro mtumewusi na babamukwe wa Musa. Wanasema kutoka Bethlehem walituwa kando ya mtokongo. Na kwanzisha nchi yao walioita ese ebalo ya mbembe mbondo, yani nchi ya mbembe. Wakiwa pale, kuna mtu moja alikuwa naitua Ikungu ele. Ikungu ele, akamzaa Ikamapele. Ikamapele, akawazaa muteleka, bembe sile na nyakasi ebulo. Muteleka ndo baba wakabila la warega wote. Bembe sile baba wakabila la wabembe wote na dada yao nyakasi ya bulo. Mama wakabila la wabangu bangu wote. Bembe sile akamza mbembe wabembe na mbondo wabembe. Mbembe wabembe na uzawake walikuenda kujia za Kongo Brazzaville. Wako jimbo la point no na wakatu uzawwa mbondo wabembe. Ndo hawa waliobaki Kongo Kinshasa. Mbondo wa Bembe alimzamewa wam Bemben Bondo, huyunae yakwaza sanguikama bulambo, amoni e mewa na Luamba mueneputo, waketi ya zafizi na wengine kuvuka hadi kigomam na mo kar na kumina tatu, tena akwamigu wakisungukiya Burundi, leo wakoduniyanzima. Sasa bada yakuweka mazingira saa tuendele sasa na habari za Shujaa mbavu moya. Huyu jamaa alizaliwa mwakifu njimia tisana ane katika familia ya watoto watatu. Iyeye kakayake alenga na dada mulonge. Kaka yake mulonge. Kakayake aliriwa na simba bada kubomwa mlango wa nyumba ya usiku. Sunajua nyumba za zamani tena. Mlango ulifungwa kwa kuamishwa. Wakati mwingine wakatu milala usiku nyumba ya uliungwa moto. Wakapona iyeye na mdogo wakitu. Wengine wakati ketea. Mbavu moya, akabaki ni mtoto wasiikuwa na mbele wala nyuma. Jeshi ndi yoli limkomboa. Zamani Jeshi ilikuwa ujasiri wako tu. Huko Jeshi ni alijituma hadi kwa bora kupita hata uleosoma. Alitumia nguvu ya asili ya ubembe ndumba. Mzungu akampacheo cha usajenti kwa kakamavu na mbinu za kijesha lizo kuwanazo. Hii ili washangaza wengi kwa sababu hakuna liposomea. Wakatu wa vita ya kwanza ya dunia, ujirumani ilikuwa na nchi tatu, Tanganyika, Burundi na Rwanda. Makau maku ya nchi hiyo yalikuwa pale Bagamoyo, hadileo Jengu Badolipo, limikuwa Goftu. Ukifika pale wanakuonyesha kabati la chuma na kusema lijawai kufunguliwa tangu mkolonia ondoe. Eti huo ni utali sasa wa bongu buwana. Mbavu moya ndo alisababisha mjirumani ya poteze makoloni yaki Afrika. Halikuwa kwenye jeshi la ubeligiji na uingereza. Halikusa nyaskari wenzaki weusi wakaenda kumpiga mjirumani Rwanda. Wakampiga Burundi, wakampiga Kigoma, wakampiga Ujiji. Wakaenda kumalizia mahenge morogoro mjirumani ya kafiata. Wajirumani wakamfungulia mashitaka kwa kukiuka ataratibu za kivita. Kwa kupiga na kwa ustaarabu yeye liingena staili ya kushtukiza ya niambush. Baada ya vita ya kuanza dunia ambavu moya alibaki jeshini, vita vya piripi ya alishiruki, alikuenda Ethiopia, huko tena akamtuanga tena mji Rumania, akapiga hadi wa Italiano, adrofuhitra akachukia sana, maana wa Afrika walimuharibia hadi ya Kusema, kama akunge kuna shimo wa wana toka hawa watu wangeleziba, wa hadi leo mji Rumania kunamnarua ambavu moya. Ukiwa kama kumbu kumbu kwa watoto wao, kwa kumjua alisababisha ujirumani shinwe kutawala dunia. Baada ya vita ya pili ya dunia, mpavu moya alirudi bukavu. Mwakarifu njimia tisa hamsina tano mfalmo Berigigi Badwin, alingia Kongo kuwanana na mtu huyu alielinda arithi yake sivamio na mjirumani. Haka mvisha nishani na kutaka kumpa nchi ili awiraisi la kilikumbe alikuhajui kusoma na kuandika. Mfalume akasemasasa tunampajen chimp tosejoku suma na kuandika. Mfalume alipo rudie uberi giji akachapisha noti ya faranga kumi yenye picha mbavu moya. Mbavu akawamafrika wakunza kuwakunywa noti. Askaru wakiwote alopigana nao vita wakajengea magorofa pale bukavu. Mwaka elfu majimia tisampi na nane akapewa ubeme wa bukavu. Pale bukavu katoto kurikuwa na mnara wake sikuhisi au po. Mwezi huu tulisika vidhiana palefizi wa mianza kujenga mnara wahuyumamba Tanzania upo uko hapa dar esalam uliwekuwa na mungereza kumwezi shujaa mwa kaa elfu ni miatiza thamani bilimbavu moya alifya katundu diarasii karibu ni wabeme tuongeze habari za uishiya na vita mbuya dunisi impagaze vyote kwa USD kumina tano tu. Lipa kwa mpesa anza na lama kujumlisha mbili tano tano saba tano tatu sita sita tano ne nane ne wako ni dennis impaga zemuhenga wakarne yaishurua na muda mimi na itwa ananias ediga.